«А це як?» – питає наш селянин, що вертає з міста. «А от як!» «Дали нам насіння на засів, а ми насіння взяли, але не засіяли. Взяли, змололи та з'їли». «Та хіба ж ви владу одурили?» – говорить наш селянин. «Ви себе самі дурите, коли хліба не сієте, що будете потім їсти». «От чудак ти какой!» – відповідає йому Кацап. «Та тут треба сіяти, волочити, жати, молотити». А молотив? Тоді відбирають весь залишок і лишають тільки те, що для прожиття потрібно. Так де ж дістанете те, що до життя вам потрібно? розсміялися кацапи. А чи у вас хахлів мало збіжжя? Для всіх вистачить. А земля у вас така чорна, та й до роботи ви хлопці. Хлібороби чинили несамовитий опір чужинцям у деяких місцевостях доходило до кривавих побоїщ між здичавілими Зайдами і українським населенням. Перші битви відбулися на Півдні Поділля, в Ольгопільському повіті. Львівські газети повідомляли, що 50 тисяч голодуючих вдерлися до Ольгополя, напали на місцеве населення та почали руйнувати сусідні села. Додатковою іскрою стало поширення серед прибулих небезпечних інфекційних хвороб. Через весь Ольгопільський повіт полетів клич – геть Кацатів. На цей заклик селяни, навіть жінки і діти, кинулися з вилами та косами на непроханих гостей. Різанина тривала цілий тиждень. Її наслідками стали тисячі вбитих і поранених. Ті наїзники, кому поталанило в жахливій місорубці вижити, рятувалися втечею. Недобитки зібралися переважно у Жмеренці, звідки їх доставлено до шпиталів у Проскурові. Кореспондент газети «Вечірньої» 12 серпня 1921 року зазначав, що Ольгопільська різня є своєрідною заповіддю для інших, як треба зустрічати ординців. Тим часом у московських ізвєстіях широко обговорювався проект залучення російських селян з голодуючих губерній для стягування харчового податку в українських губерніях. У межах цього проекту до Проскурівського повіту почали завозити нові партії голодуючих. На кожне село в середньому припадало до 100 родин, тобто близько 500 душ. Зрозуміло, що ставлення селянства до переселенців було вкрай вороже, їх справедливо вважали колоністами, які хочуть витіснити з терену місцеве населення і назавши тут поселитися. Крім того, більшовики видали декрет, яким зобов'язали мешканців Проскурівського і Кам'янецького повітів годувати до нового врожаю 250 тисяч росіян. До України офіційно було прикріплено на утримання Саратівську, Царицинську, Уральську і Самарську губернії. Та за кожний путь збіжжя окупантам доводилося платити кров'ю. Регулярні відділи повстанців посилили напади на товарні потяги. Селяни розбирали та розносили по лісових хащах рейки. Злітали у повітря мости. Несподівано спалахували скирти та пристанційні склади з хлібом. Знищували порожняки, що сунули на південь, адже незабаром вони мали перетворитися на заброньовані вантажні валки, що пробиватимуть собі дорогу на північ до Петрограда та Москви. Відділи повстанців діяли солідарно і планово. Не маючи сил вигнати ворога, вони утруднювали більшовикам закріплення в Україні. Населення в масі своїй не губило надії відвоювати свою державу. А московська саранча все сунула й сунула. Голод продовжував гнати з Росії великі маси переселенців. Валки голодних сунули через українські села, поїдаючи все на своїй дорозі. Заспокоїти голод Орди українські хлібороби були не в силі та й не мали бажання. Тому й брали в руки зброю і ставали воїнами. У боротьбі двох націй на життя і смерть програвати не хотів ніхто. Навіть незаможники опора совєтської влади на селі почали виявляти незадоволення нашестям здичавілої і агресивної орди. Не дивно, що незабаром так званий Всеукраїнський центральний виконавчий комітет прийняв рішення про чистку, перереєстрацію комнезамів. Виключенню зі складу комнезамів підлягали усі колишні куркулі й селяни, про яких було відомо, що вони підтримували повстанців дезертири Красної Армії і флоту, колишні дяки,